Madarak születése. A világ szélén tűz ég. Ennél a tűznél egy öregember ül. Arcát ráncok erdői, az idők során talán több ezer év alatt a bőrébe vált labirintusok borítják. Teste egy keményre fagyott, piszkos lepedőbe van csavarva. Reszkető keze kiszáradt ágakat, zúzmót és füvet, Fekete fák lehult már, porladó kérgét hajítja újra és újra abba a tűzbe, aminél melegszik. A tűzből pedig sötét pernye ugrál a szürke ég felé, És ahogy az északi szél beléjük kap, és messzire fújja őket, A sok repkedő pernye szárnyakat növeszt, és ében sötét madárrá változik. Így születnek és röpülnek messzire a varjak. Csapatos túlhömpölyögnek végig városunk felett, leleszálva parkokban, az eldobott szemetet, zacskókat és áttetsző üvegeket csörgetve hosszú, kemény csőreikkel. Az ember a világszéli hidegtől borzong, ha ilyenkor rájuk néz.